ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسبق الحديث كتاب الله وخير الهديهة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudaraku pendengar Radio Raja dimanapun anda berada Marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT Dengan segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita Dan kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan iman Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa berjalan di atas jalannya. Maka ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang wajib dan wajib kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la ingakartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur Maka benar-benar akan Aku tambah nikmatku itu, dan apabila kalian kufur, maka ketawilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Mensyukur nikmat Allah dengan hati, mensyukur nikmat Allah dengan lisan, dan mensyukur nikmat Allah dengan anggota tubuh yang lainnya. Dan di antara kita mensyukur nikmat Allah adalah upaya kita. Untuk selalu mendekatkan diri kepadanya dengan jalan menuntut ilmu. Yang insya Allah akan kita bahas kitab Tazgatun Tashkid, Nufus. Yaitu membersihkan hati atau membersihkan jiwa. Membersihkan hati, membersihkan jiwa ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Artinya mengapa jiwa perlu, perlu dibersihkan. Karena jiwa itu bisa kotor Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha fa alfah man Demi jiwa dan apa yang telah meluruskannya Allahlah yang telah mengilhamkan kepadanya al-fujur dan takwa, kejelekan dan kebaikan. Maka sungguh beruntung dan berbahagia orang yang membersihkan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kod af lah manzakah ada dua kemungkinan di sini yang melakukan pembersihan. Yang pertama adalah disebutkan pelakunya adalah orang tersebut pemilik jiwa itu, sebagaimana dinukil dari perkataan mujahid dan kotada. Dan juga ada makna bahwa yang melakukan Pembersihan jiwa adalah Allah Subhanahu wa taala yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan kalau kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Zaid bin Arqam beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal والهرم والجبل والبخل وعذاب القبر اللهم آتي نفسي تقواها وزكها. أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشأ ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها Kata Zaid, "Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Mereka mengajar kami, mereka mengajar kami mereka, dan kami mengajar mereka.'" Dari Zaid bin Arqam beliau berkata, "Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan sifat malas." Dan aku berlindung kepada Engkau dari pikun, dari sifat pengecut dan dari sifat kikir serta berlindung pada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, datangkan kepada jiwaku sifat takwa dan bersihkan jiwaku. Engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Engkau adalah walinya. Engkau adalah tuannya. Ya Allah, Aku berlindung kepada engkau dari hati yang tidak khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang, tidak pernah terpenuhi nafsunya, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari doa yang tidak diterima. Dan Zaid bin Arqam beliau berkata, dulu Rasulullah SAW mengajarkan hal tersebut kepada kami. Dan kami mengajarkan kepada kalian hal tersebut. Hadis ini sahih Dikeluarkan oleh imam muslim. Kalau begitu, yang perlu kita perhatikan adalah. Kita ketahui. Membersihkan jiwa. Merupakan sesuatu yang dituntut bagi seorang muslim. Kalau bentuk sirah. Yang terdapat dalam Al-Qur'an siwa khabar qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan membersihkan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya meskipun ini bentuk khabar namun yufidu bihi atau dirad bihi al-amr meskipun ini bentuknya adalah suatu kabar pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala namun terkandung maksud di dalamnya adalah perintah dan banyak bentuk-bentuk tersebut dalam ayat-ayat yang lain bentuknya khabar namun maksudnya adalah perintah salah satu contoh wal mutallaqatu yatarabbatsna bi anfusihinna thalathata quru Allah Subhanahu taala berfirman bagi orang-orang yang dicerai dia memiliki iddah Menunggu sampai tiga kali suci Ini bentuk khabar Namun tujuannya adalah perintah Maka kewajiban kita Untuk mensucikan jiwa kita Dari kotoran-kotoran Yang bersumber Dari dua penyakit besar Yaitu as dan as subhat dan shahwat Yang akan dibahas di dalam kitab Tazkitun Nufus ini di mana subhat ini melahirkan keraguan-raguan yang akhirnya orang bisa keluar dan meninggalkan agama Islam, dan subhat akan melahirkan, syahwat akan melahirkan perbuatan tercela dari perbuatan maksiat yang bisa melemahkan jiwa orang itu, melemahkan orang tersebut sehingga dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar. Radul Raja, saudaraku yang kucintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Kitab Tajkatun Nufus ini Dibuka oleh penulisnya Pada Poin yang pertama Beliau mengatakan Al-ikhlas wal-mutaba'atu syarqan liqabulil amal Ikhlas dan mutaba'ah Merupakan dua syarat Diterimanya sebuah amal. Beliau membuka dengan ikhlas dan mutabah. Karena ikhlas dan mutabah ini dua perkara yang sangat penting. Yang tidak boleh salah satu apalagi keduanya ditinggalkan bagi seseorang. Ketika dia melakukan amalan-amalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu SWT. Sebab kalau tidak dia akan merugi Beliau mengatakan La yakbalu Allah Azza wa Jalla Amalan minal a'mal Hatta yetawafara Fihi syartan Falawal huwa alikhlas Wahuwa syartul batin Wasthani Huwa mutaba'atu sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Wahuwa syartul zahir ودل على هذا المعنى كتاب الله tidak akan pernah menerima amalan dari amalan apa saja yang ditujukan untuk bertaqarrub kepada Allah yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Sampai terpenuhi dua syarat Adapun yang pertama adalah al-ikhlas Dan ia merupakan syarat batin Yaitu syarat batin Dan yang kedua adalah Mutaba'atu sunnatur rasul Mengikuti sunnah rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Dan ia merupakan zahir, syarat dhahir Syarat dhahir yang menunjukkan makna ini adalah kitabullah yang diturunkan dan sunah nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah yaitu firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya Saudaraku benar, benar raja yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ketahuilah di sini sungguh penulis memahami betul apa yang dia lakukan karena dia ingin memberikan kepada kita sekalian dan juga bagi dirinya untuk membersihkan jiwanya Maka tidak mungkin semuanya itu dilakukan. Kecuali pintu pertama yang harus dibuka. Pintu pertama yang harus diselesaikan adalah persoalan ikhlas. Karena ini merupakan syarat pertama diterimanya amal. Tidak mungkin amal apa saja diterima oleh Allah. Kecuali zakon dengan ikhlas. Dan ikhlas ini. Sangat mudah untuk diucapkan. Berkali-kali disampaikan khatib menyampaikan di atas mimbar. Para duat, para ustaz menyampaikan dalam berbagai pertemuannya. Namun sangat berat untuk dilakukan. Sampai-sampai mengatakan Yusuf bin Al-As bin Asbak Taklisyun niat, ashadu adalah agamilin min tulajitihat, bahawa mengikhlaskan niat dalam perbuatan itu, sungguh lebih berat bagi pelaku pelaku amal dibandingkan dengan perbuatan itu sendiri. الفضيل بن إياد باليوم نتاكان هو أخلسه وأسوبه فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Falah ussalaah wal muafik lisanah, uadam syirik wal ikhlas. وَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَ مِمَّنْ أَصْلَمَ وَجْهُهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُهْتَدٌ فَإِسْلَامُ الْوَجْهِ وَالْإِخْلَاصُ وَالْإِحْسَانُ هُوَ مُطَابَعَةُ سُنَنَةِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Al-Fawaid bin Yahbiah mengatakan maknanya adalah ikhlas dan sawab. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu apabila ikhlas dan dia tidak sawab maka tidak diterima oleh Allah. Dan apabila amal itu sawab dan tidak ikhlas maka dia tidak terima. Apa itu maksudnya ikhlas? hendaklah dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan sawab hanya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala bermaklum barangsiapa yang ingin berjumpa dengan Robnya hendaklah dia berbuat amalan yang soleh. Dan jangan sekali-kali dia menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Dalam surat Al-Kahfi, ayat 110. Amal soleh adalah perbuatan yang sesuai dengan sunnah Nabi. Adapun ada syirki, jauh dari perbuatan syirik adalah itulah ikhlas. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat An-Nisa' 125. Siapa yang lebih baik agamanya dibandingkan dengan orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Sementara dia berbuat baik. Maksudnya dia menyerahkan wajahnya kepada Allah adalah ikhlas. Dan maksudnya dia berbuat baik adalah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka pendengar raja, raja suratku yang dicintai Allah SWT. Perhatikan dua syarat ini untuk kita melangkah. Lebih jauh dengan amal-amal kita Yaitu al-ikhlas wal-mutaba'ah Orang yang ikhlas Lebih banyak diuji tentang mutaba'ahnya Orang yang ikhlas Dalam beramal Diuji Dan digoda Senantiasa digoda oleh syaitan Tentang amalnya tersebut sesuaikah dengan sunnah dan tuntunan nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak sedikit kita jumpai orang-orang yang berusku sungguh-sungguh dalam perbuatannya dengan ikhlas namun tidak sesuai dengan dengan sunnah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata bersederhana Perhatikan kamu beramal. Sederhana di atas sunnah. Itu jauh lebih baik daripada kamu bersungguh-sungguh. Di atas bidah. Ini ujian bagi orang-orang yang ikhlas. Dan bodaan orang-orang yang melakukan sesuatu sesuai dengan sunnah. Dua Maka diganggu dan digoda oleh syaitan. Dengan ikhlasnya. Maka. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita وَمَعْ أُمِرُوا إِنَّا لِعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِنَا لَهُدِّينَ Tidaklah mereka duduk diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursi dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dari Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Ana agna syuraka' an syirki man 'amila 'amalan asyraka fi ma'i ghairi tarabtuhu wa syirka huwa Muslim Aku adalah zat yang tidak butuh sekutu kata Allah Subhanahu wa taala Barang siapa melakukan suatu amalan yang disekutukan dengan selain diriku di dalamnya maka akan aku tinggalkan dia dengan sekutu-sekutunya Artinya Allah tidak membutuhkannya Bukankah sudah cukup bagi kita tiga orang yang merupakan tonggak dari dakwah ini Sampainya Islam kepada kita setelah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mereka Namun sungguh menjadi pelajaran penting bagi kita untuk kita perhatikan سمعنا حديث دار أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل أشتشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى أشتشهدت قال قذبته ولكنك قتلت لأن يقال جريء فقد كيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ الكرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال ما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت الكرآن فيك قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت الكرآن ليقاله وقارئ فقد كيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من, من أثناء المال كله فأتي به فعرفه نامه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تردت من سبيل تحبه أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت Walakin naka fa'altu al-yiqalahu wa jawad faqad akila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi an muslim Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya pertama manusia pertama kali yang akan dihukum oleh Allah dari kiamat adalah seorang yang mati syahid Kemudian didatangkan dia, kemudian dikenalkan nikmat-nikmat Allah oleh ya Allah subhanahu taala dan dia mengenalnya. Lalu ditanya, Allah bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Kemudian dia mengatakan, Ya Allah, aku telah berjuang, berperang demiMu sehingga aku mati syahid. Allah menjawab, Engkau berdusta, akan tapi engkau berperang. Untuk dikatakan sebagai pemberani. Kemudian dikatakan dan diperintahkan kepadanya. Lalu diseret mukanya dan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua adalah seorang yang belajar ilmu dan mengajarkan. Membaca Al-Quran. Kemudian didatangkan dia. Dikenalkan nikmat-nikmat itu kepadanya. Dan dia mengenalnya. Lalu Allah bertanya untuk apa. engkau kerjakan itu semua. Dia menjawab, Ya Allah, aku belajar ilmu dan mengajarkan Aku membaca Al-Quran untukmu, Ya Allah Dusta engkau Engkau mengatakan, engkau mengajarkan ilmu hanya untuk Atau engkau belajar ilmu hanya untuk dikatakan sebagai alim Dan engkau membaca Al-Quran Supaya mendapat gelar sebagai korik Lalu diperintahkan dengannya Dan diseret wajahnya Lalu dimasukkan ke dalam neraka wal Dan yang ketiga adalah Seorang yang diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi rizki Dari berbagai macam jenis rizki Kemudian didatangkan Lalu Dikenalkan dengan nikmat-nikmat itu Dan dia mengenalnya Lalu ditanya Allah bertanya kepadanya Untuk apa kau kerjakan itu? Dia menjawab, tidak aku tinggalkan satu jalan pun yang kau cintai untuk diberikan infak kepadanya kecuali aku lakukan, yaitu aku infakkan di jalani di jalan itu untukmu ya Allah. Kau tak bohong. Walakin nakaf al taliyqalah wajat. Kau mengerjakan semua itu hanya untuk disebut sebagai dermawan. Lalu diperintahkan dengannya. Lalu diseret wajahnya dan dimasukkan ke dalam neraka Hadisnya sahih dikeluarkan oleh imam muslim Sudah cukup bagi kita, saudaraku yang dicintai Allah SWT Tiga golongan Yang merupakan tonggak dari dakwah ini Tiga golongan Setelah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Jasa-jasa mereka sehingga Islam sampai kepada kita Dengan tiga golongan ini setelah Allah subhanahu wa ta'ala Kita memahami Islam dan juga kita sekarang ini Namun tiga golongan yaitu mujahid Yang berjuang di jalan Allah dengan menumpahkan darahnya Melayangkan nyawanya Atau orang yang bergerak di bidang dakwah yang menyediakan fasilitas di mana-mana. Dan yang kedua, seorang alim. Seorang da'i. Seorang ustaz. Yang menyampaikan, mengajarkan ilmu dan mengajarkan. Orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan. Serta para dermawan. Mereka semua nantinya dihukum pertama kali di hari kiamat oleh Allah. Dan dimasukkan ke dalam neraka Semua yang membedakan adalah Karena niat yang ikhlas Niat yang tidak ikhlas Oleh karena itu Senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ikhlas itu merupakan pekerjaan yang sangat berat Bagaimana tadi disampaikan oleh Yusuf bin Asbad yang Nuruddin Radhab Al-Hanbali takhlisun niyyah ashadu 'ala al-'amilin min tul al membersihkan niat agar ikhlas itu jauh lebih berat dan lebih sulit dibandingkan dengan amal perbuatan itu sendiri Sufian al-Thawri beliau mengatakan: Ma'ala jitu syaitan asyadu'alayya min niati, لأنها تتقلب عليا. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang ada pada diriku lebih berat dibandingkan dengan niatku, karena dia senantiasa berbolak-balik. Seseorang sekarang ikhlas, namun nanti syaitan datang membisiki, syaitan datang membujuk dan merayu sehingga dia keluar dari jalan yang telah dia tetapkan semula ikhlaskan Allah subhanahu wa taala, dan bahkan tidak sedikit dari semula dia beramal sudah bukan untuk Allah subhanahu wa taala, oleh karena itu apa yang diharapkan. Apakah dunia yang diharapkan maka ketahuilah man kana yuridu al ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha ulmanurid thumma jaalna lahu jahannam yaslahu madmumam madhura Allah Subhanahu wa taala berfirman barang siapa yang menghendaki balasan di dunia disegerakan di dunia maka kami segerakan di dunia. Bagi siapa, bagi apa yang kami kehendaki dan bagi siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan, kami sediakan baginya neraka jahannam dimasukkan ke dalamnya dalam keadaan terhina dan terusir. Asyir As Muhammad bin Saleh al-Husaymin, beliau mengatakan dengan ayat ini beliau mengomentari bahawa orang-orang yang berbuat dengan tidak ikhlas Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman Mang kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha nurid Barang siapa yang hendak mendapatkan balasan segera di dunia kami segerakan tapi di sini mukayyad tidak semua orang yang tidak ikhlas Kemudian mendapatkan apa yang dia inginkan Tidak semua orang yang tidak ikhlas Ketika dia menyumbang untuk dakwah Ketika dia menyumbang untuk masjid Ketika dia menyumbang, menginfakkan hartanya untuk anak yatim Kemudian dia mendapatkan sesuatu Yang dia inginkan Baik itu ingin kedudukan Baik itu ingin kemuliaan, baik itu ingin pujian. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan pujian dari manusia karena perbuatan yang ikhlas, namun bukan pujian yang dia dapatkan akan tetapi sebaliknya, yaitu celaan dan hinaan dari manusia. Wal iaudzubillah. Oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mankama yuridul ajila ta'ajalna lahu fiha sya'uliman nasya'u nurid." Barang siapa yang ingin mendapatkan segera balasan di dunia, kami segerahkan. Kami segerakan balasan itu, tapi siapa? Siapa yang kami kehendaki dan apa yang kami kehendaki? Dan tidak berhenti di situ saudaraku. Orang yang tidak ikhlas. Kemudian Allah berfirman, "Summa ja'alna lahu jahannam." Yaslahha ma Kemudian kami sediakan baginya neraka Jahannam perhatikan sudah mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat sudah pasti mendapatkan balasan yaitu neraka Jahannam dimasukkan ke dalamnya dalam keadaan terhina dan terusir wal ya'dhu Saudaraku yang ku cintai karena Allah Azza wa Jalla. Ikhlas merupakan syarat pertama dan utama agar amal kita, dakwah kita, infak dan sedekah kita, tenaga pikiran yang kita curahkan ilmu yang kita berikan semuanya supaya menjadi amalan yang dibanggakan di hadapan Allah Rabbul Alamin maka pertama ketahuilah ikhlas ikhlas memang sangat mudah untuk diucapkan namun sangat sulit untuk dikerjakan kalau tiga golongan tadi pertama disiksa di hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka di mana mereka adalah merupakan tonggak-tonggak dakwah ini. Yang satu adalah mujahid. Orang yang menyediakan tenaga dan pikirannya untuk Islam. Orang yang menyediakan nyawanya, melayangkan jiwanya untuk Islam. Namun mereka disiksa, dimasukkan ke dalam per ke neraka pertama kali oleh Allah. Karena tidak ikhlas. Yang kedua seorang da'i, seorang ustaz yang menyampaikan ilmunya. Seorang yang membaca Al-Quran Mempelajari ilmu dalam waktu sekian lama Kemudian mengajarkan kepada manusia Disiksa oleh Allah pertama kali dimasukkan ke dalam neraka karena tidak ikhlas Dan yang ketiga orang yang telah mengeluarkan hartanya Mengeluarkan semua uangnya untuk dakwah Untuk Islam dan juga dimasukkan pertama ke neraka oleh Allah, karena tidak ikhlas. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita satu sama lain saling mendoakan, orang yang menyediakan dan mengeluarkan tenaga pikirannya, doakan para duat agar mereka ikhlas. doa dua juga mendoakan mereka yang membuahkan harta dan pikirannya, agar mereka bisa ikhlas, dan terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perkaranya lebih berat di akhirat. Tidak sekedar di dunia ini satu sama lain mengatakan dia tidak ikhlas. Mari hadis ini merupakan pelajaran yang harus kita ambil masing-masing. Sehingga Mu'awiyah r.a beliau pingsan ketika membaca hadis ini. Beliau pingsan ketika mendengar hadis ini. Dan beliau membacakan ayat Allah. سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبطوا ما صنعوا فيها وباتلوا ما كانوا يعملون Barangsiapa yang menghendaki kehidupan di dunia dan perhiasannya. maka akan kami penuhi di dalamnya, tidak sedikit pun dia merugi. Namun mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali adalah neraka. Dan wahabi Thomasonaufihah dan merugilah. Serta gugurlah apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Dan batalah semua perbuatan yang dikerjakan dalam kehidupan dunia ini. Sungguh persoalannya bukanlah semudah yang kita lihat. Oleh karena itu kita mendoakan satu sama lain saling mendoakan. Agar masing-masing kita semua amal kita ini diterima oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala Yang berjuang dengan tenaga dan pikirannya Mendoakan duat-duat Para ustaz sehingga Apa yang dilakukan mereka Bermanfaat baginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian juga dengan para duat Mendoakan Agar mereka yang berkerjasama dalam dakwah Agar mereka yang berbuat untuk Islam ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang mengeluarkan hartanya, semua saling mendoakan agar kita sama-sama diterima oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disinggung oleh Allah, kul haluna biukum bil akhsari al amala, alladziina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunan. Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya, namun mereka menyangka dan mengira dia telah berbuat kebaikan, dia telah melakukan kesuksesan dalam dunia ini. Namun di hadapan Allah pada hari yauma lain faumalun walabanun illa man atallah bi salim pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak yang mereka kumpulkan kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim dengan hati yang bertauhid dengan hati yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata maka perkara ini tidak semudah dan seringan di dunia yang kita lihat dan kita bayangkan perkaranya besar dan berat di hadapan Allah maka tidak ada salahnya dan ini merupakan tuntutan untuk saling mendoakan satu sama lain Bukan malah dalil dipakai untuk orang lain Seperti orang yang bersodaqah Atau orang yang membantu saudaranya Yang membantu menggunakan dalil hadis Nabi la man la nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia Sementara orang yang diberi sedekah menggunakan dalil innamanud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura Sesungguhnya kami memberikan makan hanya untuk mengharap wajah Allah, tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Maka kalau masing-masing seperti itu tidak akan pernah ketemu, yang memberi mengatakan dia tidak berterima kasih dan yang diberi mengatakan orang itu tidak ikhlas. Sedangkan dibalik orang yang diberi menggunakan dalil la yashkurullaha wala yashkurun nas orang yang diberi bantuan mengatakan tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia dan orang yang memberikan bantuan menggunakan dalil innaman ittaqakum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a sesungguhnya kami memberikan makan, memberikan bantuan hanya mengharapkan balasan Allah tidak mengharapkan balasan di dunia Ataupun ucapan terima kasih Maka kalau sudah ada hal seperti ini Maka terjadilah keseimbangan Yang satu berterima kasih Yang satunya ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala Maka saudaraku kaum muslimin Pendengar Radir Raja dimanapun anda berada Perhatikan masalah ikhlas Ikhlas adalah kata-kata yang singkat Sulit untuk dikerjakan Sangat mudah untuk diucapkan Sangat berat untuk dilakukan Hanya kita Bisa berdoa kepada Allah Jalla jalaluh Supaya amal kita ini Kita landasi dengan ikhlas Kalau kita tidak bisa berbuat ikhlas Dibisik oleh syaitan Segera kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu makna ikhlas? Al-Mu'allif berkata, Al-ikhlas, Hua tajridu qasdi taqurubi ilallahi azza wa an anjami'i syawaib. Ikhlas adalah melepaskan tujuan-tujuan ketika dia mendekatkan diri kepada Allah dari berbagai macam penyakit. Dari berbagai macam noda-noda yang bisa menodai keikhlasan. Wakilah waifrobbillah azawajal bilkasdivito'at dan juga maknanya adalah adalah dia hanya tujuannya untuk Allah ketika dia melakukan ketaatan dan juga dikatakan huwanisyan ru'yatil khali bidawamin naveriral khaliq yaitu dia melupakan pandangan makhluk dengan senantiasa dia selalu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala Wal ikhlasu syartun liqabulil 'amalish shalih al muwafiqu li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad amarna Allahu 'azza wa jalla faqala ta'ala wama umira illa liya'budallaha mukhlishina lahud Dan ikhlas merupakan syarat diterimanya amal solah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sungguh Allah telah memerintahkan kepada kita azwa jal dengan ikhlas yaitu dalam Firman-Nya surat Al bayyinah ayat yang kelima tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka, mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. وَعَنْ أَبِيُّ مَامَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْهُ قَالَ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أريك رجلا غزى يلتمس الأجر والذكر ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فعادها ثلاث مرات ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبطغي به وجهه رواه النسائي وقال الباني حدث حسن وحسنه على الباني dari Abi Umar radhiyallahu talanhu beliau berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, bagaimana pendapat anda ya Rasulullah terhadap seseorang yang dia berperang, yang ingin mendapatkan upah dan ingin mendapatkan nama? Bagaimana dengan dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia tidak mendapatkan sesuatu. Penanya mengulangi sampai tiga kali beliau Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sama. Dia tidak mendapatkan sesuatu. Kemudian beliau SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima amal, kecuali amal tersebut ikhlas dan mengharapkan wajah Allah. Hadis diriwayat oleh Imam An Nasa'i. الحسن كانوا لهشال الباني وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في في حجة الوداع نظر الله إمرأة سامية مقالتي فواعها فرب حامل فقه ليس بفكه ثلاث لا يغل عليه إن قلب مريء مؤمن إخلاص العمل لله والمناصحات لأئمة المسلمين Waluzumu waluzumu jamaatihim. Rawahutirmidi hadis Hasan sohih dan disohkan al Albani. Dari Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu taalaanhu dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda dalam Haji Wada, sungguh bagus bagi seorang yang mendengarkan ucapanku dan dia menjaganya atau menghafalnya. Berapa banyak orang yang membawa fikih. Tapi dia tidak fakih Dia hafal hadis, Hafal ayat Namun dia tidak faham Ada tiga orang Yang Atau tiga perkara yang tidak ada Dalam hati orang beriman Tidak perkara Yang terhindar dari hati orang beriman Yaitu Ikhlas dalam beramal untuk Allah. Yang kedua memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan yang ketiga adalah senantiasa dia melazimi jamaah. Yaitu tidak melakukan perpecahan. Tidak keluar dari pemerintahan yang sah. Wal makna anna hadih salasah. Tastaslihu bihal kulub. Faman takhullak biha. Barang siapa yang bahawa tiga perkara ini membuat hati seseorang menjadi baik Dan barang siapa memiliki tiga perkara ini menghiasi hatinya dengan tiga perkara ini Maka hatinya bisa bersih dari khianat Bisa bersih dari rasa dengki dan bersih dari kejelekan wala yatakhalasul 'abdu minasyaiton illa bilikhlas liqillaahi azza wajall illa 'ibaadakaminhumul mukhlasin dan seorang hamba tidak akan bisa terhindar dari syaitan kecuali orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah berfirman kecuali hamba hambamu mu mereka-mereka yang ikhlas maka orang yang ikhlas saya tak akan lari, saya saya tak akan menangis. Karena apa? Karena tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. وَرُوِيَ أَنَّ أَحَدَ الصَّالِحِينَ كَانَ يَقُولُ نَفْسِيَ نَفْسُ أَخْلِصِ تَتَّخَلَّصِ. Dan diriwayatkan bahwa ada salah seorang yang soleh Beliau mengatakan kepada dirinya, wahai jiwaku, ikhlaslah. Dengan demikian kamu bisa bebas. Wa qul haddan dunya tastarihu nafsu wa yamilu qall am katsar idza ila al-amal tadrubu Maka setiap bagian dari bagian dunia ini atau kenikmatan kenikmatan dunia ini di mana masing-masing jiwa senang merasa nyaman dengan kehidupan dunia ini hati senantiasa condong kepadanya sedikit atau banyak apabila hal tersebut masuk kepada suatu amal yang seharusnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala kemudian masuk kepadanya meskipun sedikit bagian dari dunia Dimana jiwa dan hati senantiasa condong kepadanya, maka akan bisa mengotori amal tersebut dan bisa melepaskan keikhlasan. Wal insan murtabitun fi hududihi, mungamisun fi syahwatihi, qallama yanfaku fi'lun min af'alih wa ibadatun min ibadati an hududun wa agradin ajilatun min hadhil ajnas. Dan seseorang terikat dengan ikatan-ikatan dunia. Tenggelam dengan kehidupan syahwat dunia. Sedikit orang yang lepas perbuatannya dari hal tersebut. Dan juga ibadah-ibadahnya dari tujuan-tujuan dunia. Untuk itu diucapkan, dikatakan, Man salimah min umrih. Lahzatun wahidaton Khalisatun lirajahillah Najah Barang siapa Yang umurnya satu detik pun Selamat Dari kehidupan dunia Tujuan dunia ketika dia beribadah untuk Allah Dia ikhlas Maka Dia beruntung dan selamat Wadhalika li'izzatil ikhlas وعسر تنكية القلب عن الشوائب فالإخلاص تنكية القلب من الشوائب كلها قليلها وكثيرها حتى يتجرد فيه قصد التقرب فلا يكون فيه بعث سواه وهذا لا يتصور إلا من, من محب لله مسترق الهم بالآخرة أو مسترق الهم بالآخرة بحيث لم يبقى لحب الدنيا في قلبه قرارا فمثل هذا لو اكل او شرب او قضى حاجته كان خالص الامل صحيح النيه ومن ليس كذلك فبابه الاخلاص مسدود عليه الا على النذور Dengan demikian karena mulianya ikhlas dan sulitnya hati untuk bersih dari penyakit-penyakit tersebut Maka ikhlas merupakan pembersihan hati Dari perkara yang menodai semuanya sedikit maupun banyak Sehingga tujuan bertakarup kepada Allah Bisa lepas dari segalanya Kecuali yaitu ikhlas Dan hal ini tidak mungkin terjadi Sulit terbayangkan La yutasawar Kecuali min lillah Kecuali muncul dari orang-orang yang cinta kepada Allah. Tidak mungkin orang itu bisa berdakwah karena Allah. Kecuali dia karena cinta kepada Allah. Cinta kepada Islam. Tidak mungkin dia keluarkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah. Kecuali muncul keikhlasan itu dari orang-orang yang mencintai Allah. Kalau dia tidak mencintai Allah dalam beramal Tentu dia memiliki tujuan-tujuan yang lain Kalau dia memiliki tujuan yang lain Maka bisa jadi dia mendapatkan itu Dan bisa jadi dia tidak mendapatkannya Sebagaimana se-Mu'amma bin Salih Al-Uthaymin Bila menjelaskan dalam kitabnya Syarah Riyadul Salihin Bahawa ada orang yang tidak ikhlas yang satu mendapatkan apa yang diinginkan Yang lain tidak mendapatkannya Yang satu mendapatkan sebagian dari yang diinginkannya Tidak diberikan semuanya oleh Allah SWT Dan ikhlas ini akan muncul dari orang-orang Yang memiliki perhatian dengan kehidupan akhirat Dan dia tidak menyisakan sedikitpun dalam hatinya tempat untuk urusan dunia. Seperti kalau dia makan atau minum atau buang hajat, sampai perkara yang mubah pun. Karena inna malamalubin niat, wa inna malikullemri imanawa. Im Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya dan masing-masing orang akan dibalas sesuai dengan niatnya maka kalau dia melakukan perkara-perkara yang mubah, seperti makan, minum, selama dia dalam keadaan biasa, tidak dalam keadaan darurat, kalau darurat wajib bagi dia makan, maka seperti minum, mandi, makan dan lain sebagainya, perkara yang mubah, kalau dikerjakan tidak mendapatkan pahala, kalau ditinggal tidak mendapatkan dosa. Namun bagi orang-orang muhibbun lillah. musta'riqul hammi bil akhirah. Orang-orang yang mencintai Allah. Dan sedang tiasa. Waktunya tenggelam dengan kehidupan akhirat. Maka dia tidak ingin rugi. Meskipun perkara yang mubah. Dia niatkan untuk Allah. Dia makan, pilih makanan-makanan yang baik. Untuk agar badannya bisa sehat sehingga dia bisa beribadah kepada Allah dengan baik maka hal tersebut menunjukkan amal ibadah kepada Allah karena niatnya adalah untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa taala dan ini tidak mungkin terjadi kecuali orang-orang yang cinta kepada Allah kalau dalam perkara yang mubah dia hitung dan dia pikirkan dia niatkan untuk Allah apalagi perkara-perkara yang seharusnya dia takarrub hanya kepada Allah wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlishinalahuddin tidaklah mereka mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas maka sungguh berat yang namanya ikhlas sungguh berat yang namanya kita beramal hanya untuk Allah Yang diharapkan kepada kita adalah Ikhlas meskipun amal tersebut kecil Dan remeh Tidak dianggap Tidak dihitung oleh manusia Namun menjadi besar Dan berharga di hadapan Allah Sebagaimana Abdullah bin Barak mengatakan Rubba amalin sahirin Tu'azimuhu an-niyah Wa rubba amalin kabirin Tusaghiruhu an-niyah Abdullah Abdul Mubarak beliau mengatakan berapa banyak amal perbuatan yang kecil dan remeh tidak ada tidak ada harganya tidak dipandang oleh manusia mungkin dia dalam dakwah hanya mengambil bagian menyebarkan brosur mengambil dari bagian dakwah hanya bersih-bersih tidak dianggap oleh manusia namun menjadi besar dan agung di hadapan Allah Karena niat ni, warubba'amalin kabirin tuzahiruh aniyah dan berapa banyak amal perbuatan yang besar, yang bergensi, bernilai di hadapan manusia, namun tidak ada artinya dan tidak ada manfaatnya sedikitpun, sedikitpun di hadapan Allah. Karena apa? Karena niat. Maka saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Sekali lagi kata-kata ikhlas sangat mudah untuk kita ucapkan dan sangat sulit untuk kita kerjakan Abdul Rahman bin Mahdi beliau mengatakan kalau seseorang mau menulis kitab hendaknya dia menulis mendahului dengan kitab babun niyyah yaitu hadis Umar khotab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in Sesungguhnya amal perbuatan itu karena niatnya dan akan dibalas sesuai dengan niatnya. Dan kita lihat kitab-kitab para ulama di antara yang Sahih Bukhari Beliau memulai dengan hadis tentang ikhlas, tentang niat. Al-Imam Al-Nawawi dalam kitabnya, Yadus Salihin, memulai dengan hadis niat, yaitu Inam Al-Amalubin Niyat. Dan juga dalam kitabnya, Al-Arba'in An al nawawiyah Asyuti dalam Ja'al-Ja'al-Ja'al-Saghir. Demikian juga dengan Al-Imam Al-Baghawi dalam syaruh sunnah. Maka kita perhatikan... Banyak para ulama besar mereka yang berjasa untuk umat ini memiliki perhatian yang sangat penuh, perhatian yang sangat besar karena mereka benar-benar memahami kedudukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka memulai kitabnya dengan babun niyah yaitu al, -al innamal amalu binniyat sesungguhnya amal perbuatan itu dibalas sesuai dengan niatnya Agar ketika membuka lembar demi lembar Ingat bahawa menuntut ilmu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi Wasallam bersabda Man ta'allam ta al-ilmah al Mimma yubutagabihi wajuhullah La yata'allamuhu illa Liusiba min minad dunya la lam yajid arfa aljannah yaum alqiyamah Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang belajar ilmu, yang seharusnya dia mengharap wajah Allah dan dia tidak tidak mempelajari ilmu itu kecuali dia mengharapkan bagian dari kehidupan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga di hari kiamat. Tidak mendapatkan bau surga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man tolabel ilmah Liumari bihi asufaha Au yujari bihi al-ulama Barang siapa Yang Menuntut ilmu Untuk Mendebat orang-orang bodoh Atau Dia untuk menyaingi para ulama' atau dia aul yasrifu bihi wujuhun nas ilaihi adkhalahun nar adkhalahu allahun nar barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh atau untuk menyanyi para ulama atau agar manusia wajahnya berpaling kepadanya maka allah akan masukkan dia ke dalam neraka wal hadisnya hasan dihasan oleh sahal albani Kaum muslimin, Saudaraku yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan pintu pertama ini sebelum kita membuka apa saja ikhlas karena Allah supaya kita merugi, tidak merugi. Pada hari yaumalayan fa'umalun wala banun, illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang hadap Allah dengan hati yang salim. Kemudian al-muallif berkata wa kama anna man ghalaba alaihi hubbullah wa hubbul akhirah fa'tassabat harakatuhu al-ihtiyadiyah sifata hammeh wa sarat ikhlasa faladhi yaghlib alaihi nafsuhu ad-dunya wal-'ulu wal-riyasah wa bil-jumla ghairullah iktasabat jami'u harakatihi tilkas sifah fala taslam lahu ibadatun min sawm وَصَلَاتٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا نَادِرًا Barang siapa yang cintanya kepada Allah mengalahkan dirinya mengalahkan cintanya kepada dunia dan cintanya kepada akhirat mengalahkan dirinya dengan dunia maka akan dinilai semua gerakan-gerakan yang dimiliki dan menjadi ikhlas dan orang yang Kehidupan dunia, dunia mengalahkan dirinya. Kemudian dia menginginkan Al-Ulu. Yaitu kemuliaan. Atau riasa. Atau kedudukan. Atau selain Allah. Maka semua gerakan-gerakannya. Dengan sifat-sifat tersebut. Maka tidaklah selamat baginya. Ibadahnya. Baik puasanya. Solatnya. Dan yang selain lain sebagainya. Kecuali sedikit saja. فإلاج الإخلاص قسر حضود النفس وقطع الطمء عن الدنيا والتجرد للآخرة بحيث يغلب ذلك على القلب فإذاك يتيسر به الإخلاص وكم من أعمال يدعب الإنسان فيها ويظن أنها خالص لوجه الله ويكون فيها من المغرورين لأنه لم يرى وجه الآفة obatnya ikhlas. Agar kita bisa ikhlas adalah kita melepaskan atau kita menghancurkan tujuan-tujuan pribadi yaitu dari tujuan dunia serta memotong ketamakan tentang dunia. Kita lemparkan ketamakan kita terhadap kehidupan dunia dan kita lepaskan semuanya itu untuk kehidupan akhirat. Di mana hati bisa menang dalam hal ini. Sehingga dengan demikian sangat mudah baginya untuk bisa masuk sifat ikhlas. Berapa banyak orang yang berpayah-payah dalam berbuat dan dia menyangka bahwa dia telah ikhlas karena Allah, namun dia terkecoh karena apa? Karena dia tidak melihat perkara-perkara yang bisa melenyapkan amal perbuatannya. Sebagaimana ka ma'huqia'an an ba'dihim, sebagaimana telah diceritakan dari sebagian mereka anna hu kana yusolli daiman fi soffi awal fataakhara yawman anis solah fasolla fi soffi thani faa'tarathu khujlatun minal nas hayithu raahu fi soffi thani faalima anna musirratahu wa rohata qalbih minasolati fi soffi awal kanat bisabab nadharin nas ilaih وهذا دقيق غامض قل ما تسلم الأعمال من أمثاله وقل من ينتبه له إلا من وفقه الله تعالى والغافلون عنه يرون حسناتهم يوم الكيامة سيئات وهم المقصودون بقوله تعالى وبدلهم من الله ما لهما لم يكونوا يحتسبون وبدلهم سيئات ما كسبوا Sebagaimana telah diceritakan dari sebagian salafus soleh. Bahwa ada orang yang senantiasa sholatnya di sholat yang pertama. Kemudian satu hari dia terlambat sholat. Sehingga dia mendapatkan bagian pada sholat yang kedua. Kemudian tiba-tiba datang rasa malu. Kepada manusia. Karena orang-orang melihatnya berada pada sholat kedua. Maka dia tahu yang membuat dia senang dan hatinya merasa tentram ketika dia sholat berada pada pertama sebabnya tidak lain karena pandangan manusia dan hal ini sungguh sangat dalam dan dalam sedikit orang yang amal-amal perbuatan yang selamat dari yang semisalnya dan sedikit orang-orang yang perhatian kepadanya kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Sehingga amal yang kita lakukan ini tidak menjadi sia-sia. Sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan. Uang, harta yang kita infakan, yang kita sedakohkan. Semuanya bermanfaat di sisi Allah. Dan orang-orang yang lalai dari itu. Mereka melihat kebaikannya pada kiamat sebagai kejelekan. Dan tidak ada manfaatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Az Zumar ayat 47-48, telahlah Allah menjelaskan kepada mereka atau telah jelas bagi mereka dari Allah Subhanahu Wataala apa yang mereka perkirakan dahulu, yaitu dijelaskan kepada mereka kejelekan-kejelekan apa yang mereka lakukan, dan juga firman Allah dalam Surah Al Kahfi yang kami bacakan di depan. Qul halu nabiu kum bilahsarin amala al-lathinah zalla saiyhum fil hayat al-dunya, wham yhasabun annahum yusinu nasuna. Katakanlah, akan kami bertakukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya di dunia, yaitu orang-orang yang menyangka dia telah berbuat baik dalam kehidupan dunia, padahal mereka telah sesat dan tidak mendapatkan apa-apa nan tidak akhirat. Ikhwan fiddin, kaum muslimin, saudara aku yang aku cintai demi Allah, ini perkara yang besar dan berat. Para ulama memberikan perhatian sangat besar, sehingga kita termasuk orang-orang yang ikhlas, Jangan sampai sia-sia apa yang kita lakukan Tenaga yang kita curahkan Pikiran yang kita keluarkan Uang yang kita infatkan Ilmu yang kita berikan Dan ilmu yang kita pelajari Jangan sampai menjadi sia-sia di hadapan Allah Karena kehidupan yang sementara Karena kehidupan dunia yang fana Yang semuanya akan ditinggalkan Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Barangkali sampai di sini kajian kita semoga apa yang menjadi kajian kita sore ini benar-benar menjadi pembuka bagi kita untuk melangkah pada langkah-langkah berikutnya senantiasa kita ingat bahwa kita berbuat yang melihat adalah Allah dan menilai adalah Allah subhanahu wa taala sampai di sini kita kajian kita wallahu a'lamissawab dengan rejimen rahmati Allah Subhanahu Wa Taala demikian, pendidikan yang disampaikan oleh Alusahah mahfuzah fitlah Taala berkata dengan Rasgiato Nufus dan secara banyak lebar kita menyimak berkaitan tentang keutamaan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita angkat telefon yang pertama, saya sudah ada yang masuk. Ya, assalamualaikum. Halo Ya, silakan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, ya. bapak di mana? Hello. Hello. Ya. silakan ya. pak. Dengan siapa? Byul. Itu... Di mana pak? Di Kebaran Baru Jakarta Selatan. Ya. Silakan pak. Ini kami mohonanya kepada. Assalamualaikum pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullah. Ini mohonanya pak Ustadz. Kalau ya. kita eh, berjaya kepada itu pakai tasbih termasuk eh, bidah juga pak Ustadz. Ya, yang ya. kedua eh, selalu kalau kamu mahu kain mahu salat selalu dapat bantuan dari set dan kain itu pak Ustadz di bagaimana cari gerah hati tetap ingat kepada ulama. Terima kasih, Ustaz. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita tahu bahwa eh uh, dengan tasbih atau dengan batu-batu atau dengan apa saja itu tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Bahkan ketika Abu Musa Al-Asy'ari bersama Sahabat Abdullah bin Umar radhiallahu taalaanhu, beliau melihat sekelompok orang yang bertasbih bertahlil sabiha mia ah dengan batu-batu. Beliau mengatakan hitunglah kejelekan-jelekanmu. Artinya di sini tidak pernah ada dengan menghitung itu. Allah Taala yang menghitungnya. Kemudian ketika kita berwirit dengan jari-jari kita menghitungnya. Lalu yang kedua adalah Bagaimana kita menjaga agar kita beramal selalunya hati kita dijaga oleh Allah? Pertama kita mohon tentu saja berdoa kepada Allah karena addu'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya. Yang kedua kita mohon kepada Allah dengan doa-doa yang maqsur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah Ya Mawqil Bil Kullub Sabit Qalbi Aladiniq Wahai zat yang membolak balik hati maka tetapkan aku di atas agamamu yang tadinya ikhlas kemudian tidak ikhlas ini kita mohon kepada Allah karena hati berada di antara jari-jarinya Allah Subhanahu Wa Taala kapan beliau dia balik maka terbalik oleh karena itu kita senantiasa minta kepada Allah. Kemudian doa yang lain sebagaimana diajarkan oleh Nabi, Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah kami berlindung kepada Allah kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tahu dan aku mohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Di antaranya syirik yang kita tidak tahu adalah syirik kecil yaitu tidak tidak ikhlas atau riya, ingin pujian dan seterusnya. Ya, a'lam. Demikian Bapak penjawabannya dan kita angkat kembali dari telepon di 8236543. 6543 Assalamualaikum Assalamualaikum ya. Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan siapa Ibu di mana? Uh, umur Azan Di mana Umur Azan? Ya Pak ya, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Ustaz saya mau nanya boleh ya. tidak Ustaz ya, Bila ya, kita tidak ikhlas Jika kita tahu uang, uang yang kita sedekahkan kepada pengemis itu dipakai hmm. buat merokok hmm. Ya itu aja Ustaz Terima ya. kasih Assalamualaikum Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertama, kalau kita tahu bahwa bantuan yang akan kita berikan kepada orang Itu dipakai untuk perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah Maka kita tidak boleh memberinya Sebab Allah berfirman Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wa la'udwan Bekerjasamalah kalian dalam perkara kebaikan dan takwa, jangan bekerjasama dalam perkara dosa dan permusuhan. Kalau memang kita tahu dari awal, akan tapi kalau kita tidak tahu dari awal, ya dan kita harus uh, kemudian kalabatul don, kita mengira bahawa hal tersebut untuk kebaikan, maka itu tidak mengapa. Ya dan kita, ya sudah sudah kita ditulis oleh Allah Subhanahu Wataala tentang amal kita. Ya. Adapun kalau kita sudah tahu dari awal dipakai kejelekan maka kita ikut andil dalam perbuatan itu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal Jangan bekerjasama untuk perbuatan jelek, perbuatan dosa dan permusuhan. Misalkan untuk minum, minum keras, maka tidak boleh. Allahu a'lam. Baik, kita, kita kita akan kembali dari pesan singkat ya. Assalamualaikum Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya istriannya telah selingkuh dengan teman. Dan mereka telah melakukan suatu dosa besar. Sekarang istri anda sudah bertaubat dan anak telah maaafkan. Akan tetapi rasa dendam di hati terhadap teman yang dia tidak minta maaf dan tidak melakukan upaya taubat masih uh, anda rasakan. Bagaimana untuk menghilangkannya? Dan bolehkah kita bersikap lebih daripada itu? Ya, khair Anak Allah, semoga Allah memberikan pertolongan kepada anda. Ini merupakan musibah yang sangat besar. Ya. Musibah yang sangat besar yang terjadi di kalangan kaum muslimin sampai seorang istri berzina dengan orang lain. Wallahualam. Kita muhammurkan kepada Allah subhanahuwataala berdoa kepada Allah termasuk juga seorang suami berzina dengan orang lain. Maka sebelum saya jawab pertanyaan itu saya jawab dulu pertama sebagai kepala keluarga kita kepada semua pendengar roja yang dimuliakan Allah ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saddun ya, Karena saddun liddari'ah untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan Karena dalam patah dikatakan Alwiqaya khairu minal ilaj Yaitu melindungi Lebih baik daripada mengobati. Nabi SAW bersabda Salatun la idakhulu la jannah Wa la yandurullah ilayhim yawm al-qiyamah Al-aq waliday Wal mar'atul mutarajilatul mutashabitu Bil-rijal Wa al-dayyuth tidak, tiga orang yang tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan tidak dilihat dengan pandangan rahmat nanti dari kiamat. Yang pertama adalah anak durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga adalah Ad-dayyus. Ad-dayyus ialah Orang yang tidak memiliki kecemburuan kepada keluarganya. Tidak memiliki kecemburuan kepada istrinya Kepada anak-anaknya Mereka tidak menjalankan perintah Allah Seorang bapak, seorang ayah Sebagai kepala keluarga Dia tidak pernah merasa Tersentuh Tidak pernah merasa Ada sesuatu yang ganjil pada mereka Pada dirinya Maka ini termasuk Ad-Dayuz Ad-Dayuz ini Nantinya tidak akan bisa mencimbul surga Maka banyak terjadi karena perkara tersebut Terjadilah perkara-perkara yang tidak kita inginkan Anak meninggalkan sholat Istri meninggalkan sholat Maka terjadi apa yang tadi disebutkan Semoga Allah SWT melindungi kita Dan kalau terjadi seperti itu Pernah terjadi pada zaman Nabi Ada seorang sahabat yang Datang kepada beliau bawa istrinya La teruddha yagallamis tidak pernah menolak tangan yang menyentuh Maka di sini para ulama Banyak-banyak tafsir Ada mengatakan berzina Ada mengatakan ya sentuhan biasa Ada yang mengatakan yang lain, makna yang lainnya Maka ketika Nabi ditanya hal itu Beliau menyuruh Ya talaklah istri itu Ceraikan, aku masih mencintai dia Ya sudah kalau masih mencintai dia Ya tak pertahankan Nah seperti itu, artinya kalau sudah berbuat begitu Ya berhak untuk E, ditalak ya. Dan kalau masih mencintainya, ya, mau bertobat terus-terus, ada masih mencintainya, ya silakan, ya. Itu. Adapun bagi yang yang e, melakukan, ya, ketahuilah bahwa dalam ayat disebutkan, tapi ayat ini mansuh, mansuh ayatnya dihapus, namun hukumnya tetap berlaku, ya. Al-Zani wa Al-Zani Yaitu Farjimuhuma Al-Battah Al-Shaykh ya. uh, wa al Orang yang berzina laki, -laki perempuan ya, Maka rajamlah keduanya Hadir ayat ini Tidak terdapat dalam Al-Quran Tapi mansukh, Namun hukumnya tetap berlaku Namun karena hukum di dunia, di kita tidak dijalankan maka tidak boleh seseorang menjalankannya kecuali harus pemerintah yang memiliki kekuasaan demikian dan sikap dendam yang terus berkeluara di hati ini bagaimana cara menghilangkannya ya kalau Anda sudah mau menerima istri kembali semoga Allah memberikan pertolongan kepada Anda semua maka ya konsekuensinya adalah kita mohon ampun kepada Allah atas kelalaian kita ya. Ada pun rasa dendam yang ada pada orang itu Yang memang seharusnya ada cemburu seperti itu Jangan sampai seperti itu ya. Jangankan sampai istri berselingkuh, berzina dan seterusnya ya. Ini sudah di luar uh, kemampuan kita ya, Untuk kita memiliki rasa benci dan seterusnya ya. Semoga Allah memberikan bantuan kepada anda Dan berdo'alah mohon kepada Allah Supaya hati bisa tenang Dan kalau memang masih Mencintai istrinya Maka binalah dengan baik Binalah dengan benar Mohon kepada Allah petunjuk ya Dan mohonlah kepada Allah Suruh kepada istri bertobat Benar-benar dengan tobatan nasuhah Dan kalau terjadi seperti itu Jangan dipertahankan ya, Dunia masih luas ya Maukah kita nanti bertanggung jawab hadapan Allah Ku ampus aku mu ahlikum neraja Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Semoga Allah memberikan bantuan. Baik. Iya, ya, pendengar aja yang dirahkan kita akan angkat kembali jika ya, masih ada waktu sekitar 5 menit kita akan angkat di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Budi, Pak. Budi di mana, Pak Budi? Di Pondok Bambu. Baik, silakan, Pak. Assalamualaikum, pak Budi. Waalaikumsalam, Ya Jadi begini. Ini ya, pak menaiki, Budi. Kelas pak Budi. Iya, ya, pak Budi. anak sudah menikah 5 tahun. Iya. Dan Allah ronggok memberi beri anak. Iya. Ya. Nah, anak sudah tawarin ke istri, adut, tapi apa namanya istri nggak mau gitu. Iya. Ya. Mintanya cerai gitu ya. Mm -hmm. Walaupun sudah anak beri pengarahan mengenai syariat ini pelan pelan ya. Iya. Nah, yang anak tak apakah anak harus ikhlas atau bagaimana sebenarnya baiknya gitu apa ya. ikhlas maksudnya ya. meng mengharap hidup Allah walaupun nanti sampai tuhan nggak diberi anak tapi ya, karena ya. apa istilah alhamdulillah akhir orangnya untuk ya, ya, dengan ya. dakwah pun baik gitu loh gimana sebenarnya sejauh apa eror ya wa ya, yakum ya. ya. pertama uh, apa namanya Allah subhanahu wa taala telah mentakdirkan kepada kita ini semuanya. Inna Allah kata Baalamakah dirukhala. Kiko belaaniyah lukesamawat ibarat bihomsina alfasana. Bahawa Allah telah mentakdirkan, takdir makhluk-makhluk ini 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Rabbahu muslim. Kemudian bagi seseorang yang menikah sekian lama dan sudah berusaha berdoa kepada Allah, kemudian tidak diberikan keturunan, lalu ingin menikah lagi. Maka hukumnya ya, Jangankan belum punya anak Meskipun sudah punya anak Kalau mahu ta'adud Tidak ya ada masalah <laughs> Asalkan eh, dia bisa berbuat adil ya. Sebagaimana Allah berfirman Fankihu ma'tawaba Laku minan nisa Masna wa thulata wa ruba Fa'inkhiftum alla ta'adilu Fawahidah Mekailah wanita-wanita yang kamu sukai Dua, tiga, atau empat Alhamdulillah banyak para ibu-ibu Sudah bisa memahami dalil ini Kecuali sebagian sedikit saja InsyaAllah Dan Kalau kalian tidak Atau khawatir Tidak bisa berbuat adil Maka cukup satu Maka kalau khawatir Tidak bisa berbuat adil Di sini maksudnya adil Dalam masalah fisik ya. Bukan masalah hati Kalau hati tidak bisa berbuat adil ya. Kemudian Yang kedua Ya tentu saja Ini tidak perlu secara hukum tidak perlu minta izin kepada istri. Namun ya kalau itu menimbulkan mafsadah dan seterusnya dengan izin itu dengan izin menimbulkan masalah maka kenapa tidak untuk melakukan musawarah itu. Ya. Namun misalkan istri tidak mau minta cerai begitu dan seterusnya, ya itu haknya suami untuk melakukan itu. Ya dan mohonlah supaya kepada Allah. Subhanallah supaya istri bisa bisa legowo katanya orang Jawa, bisa nerima dalam masalah ini, tidak hanya sekedar menerima dalil tapi juga menerima praktiknya. Ini mungkin. Baik. -in -in. Demikian Bapak Budi di Polres Mambuya. Kita akan angkat kembali dari telepon bagi anda yang ingin bertanya silakan di 82365943. Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Silakan, Pak. Saya terputus bagi para pendengar yang ingin bertanya dan baru bergabung bersama kami dalam kajian teski atau nefos pandas hari hari ini Anda bisa menghubungi di 8236543. 6543 Assalamualaikum Halo Halo Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa? Di mana Ibu? Dengan Dengan Di mana Ibu? Di mana? Makasih Dengan Umi Emir Ya, oh di depok Umi ya Halo Ya, silakan, Umi Assalamualaikum. Uh, ya yang mau saya tanyakan sama kepada Ustadz, iya, Bu. Uh, bagaimana hati itu tetap istiqomah untuk ikhlas? Iya. Sebab memang ya, kadang kadang setan itu selalu menggoda manusia yang sudah ikhlas. Betul, betul ya. Ana punya pengalaman ya, waktu itu ana mau melahirkan ya, iya. terus ketuban sudah pecah, perut sakit gitu. Yeah. terus Anna minta tolong sama tetangga, mengantar ke klinik yeah. terdekat ya karena rumahnya jarak lima rumah mm. ya. tapi kebetulan mungkin ada halangan beliau tidak mau mengantarkan. Yeah. Uh, lalu saya cari angkutannya untuk ke klinik yeah. antar yeah. dengan teman. Yeah. Uh, sekarang beliau itu teman itu bekerja di kantor suami saya yeah. sudah Dua bulan, tapi saya terkenang selalu ketika zaman dahulu ketika susah, ya. Yeah. Uh, beliau mendiamkan kami yang sedang kesulitan yeah. dan mungkin ada beberapa hal yang saya tidak bisa ungkapkan. Jadi, yeah, yeah, ingat yeah. memori saya tidak bisa untuk melihatnya ikhlas yeah. bekerja dengan suami saya seperti yeah. itu. Yeah, yeah, uh, yeah. Sudah dua bulan saya coba. Bercerita dengan suami saya Rasanya saya melihat orang itu terkenang terus Dengan kejadian seperti itu Ustaz Jadi kadang-kadang ya Menjadi problemnya antara saya dengan suami saya iya, iya. Bagaimana nasihat Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam ya. Ini tadi yang Terkenangnya itu Yang membantu apa Yang tidak membantu saya Tidak membantu ya. Uh, begini pertama Ketahuilah wahai saudara-saudara kaum muslimin yang demangan Allah membantu saudaranya beriman sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Man nafhasaan mu'minin kurbatan min kurobid dunya, nafhasallahu anhu kurbatan min kurobiyau mil kiamah. Wman yasseru 'ala mu'asirin yasserallahu fi dunya wal akhirah. Wman satar musliman satarahullah fi dunya wal akhirah. Rauh muslim dari Abu Rayyah. Barang siapa yang membantu saudaranya beriman Dan urusan-urusan dunia Maka Allah akan meringankan Membantu urusannya nanti di akhir di hari kiamat Hari kiamat besar perkaranya Perkara yang sangat menakutkan Allah akan memberikan bantuan Dan bagi siapa yang membantu orang-orang yang mengalami kesulitan Maka Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhirat Dan bagi siapa yang menutupi aib orang Islam Saudaranya Maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat Ini Uh, seharusnya satu sama lain saling taawun kerjasama dalam masalah uh, kebaikan. Kemudian kalau kita melihat orang-orang yang seharusnya dia bisa membantu dan tidak mau membantu, maka kita bersabar. Tidak ada jalan lain kecuali kita bersabar. Ya, karena Nabi saw juga bersabda hadis yang lemah muslim mana kosa malun min sadaqatin. Walauzadillahu abdun biafn illa azza. Wman tawadzalillah rofaahu rowahu muslim. Tidaklah berkurang harta karena disodokkan dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba karena rasa maafnya kecuali ditambahkan dengan kemuliaan dan tidaklah orang yang bersikap tawau rendah hati kecuali Allah akan mengangkat derajat orang itu. Maka kalau kita membiarkan hati kita selalu dendam Kepada orang-orang yang telah berbuat Semena-mena kepada kita Sampai kapan dan sampai kapan Bahkan bisa jadi sikap dan sifat dendam yang ada dalam hati kita ini Justru malah menjadi penyakit bagi kita Seandainya kita memaafkan Wala'afina anillah berikan maaf Dan insyaAllah orang itu bisa berubah Memang menyakitkan betul-betul berat Ya, dan boleh membalas sebenarnya sebagaimana Allah Buhari la yuhibullah al jahro bisu'i la yuhibullah al jahro bisu'i min al qauli illa mandulim Allah tidak menyukai al jahro bisu' min al qauli illa mandulim yaitu menampak-nampakkan kejelekan dari perkataan kecuali orang yang didolimi ya, orang yang didolimi jadi boleh orang yang didolimi membalas tapi yang lebih baik adalah memberikan rasa maaf. Sebagaimana hadis tadi menyebutkan, walazadallahu abdan bi illa izza. Tiada Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan rasa maafnya kecuali adalah memberikan kemuliaan. Coba kita pilih yang mana, milik kemuliaan dari Allah subhanahu taala atau kita membiarkan dan memanjakan jiwa kita dendam dan tidak berikan maaf kepada orang lain. Berapa banyak ibu ibu sekalian dan bapak sekalian orang orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan maaf. Karena maaf beliau, orang-orang kafir juga banyak masuk Islam. Ya, demikian. Allahuakbar. Mungkin pertanyaan tadi, akhir dari kajian kita sore hari ini. Dan sebagai kesimpulan akhiran. Tuhan bisa sampaikan. Kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini. Pertama, hendaklah kita perhatikan dalam beramal. Yaitu syarat ditimanya amal. Yang pertama, ikhlas. Dan yang kedua, al-mutaba'ah. Yang insyaAllah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian ketahuilah memang ikhlas itu bukan perkara yang ringan, sangat mudah untuk diucapkan, sangat berat untuk dilakukan. Kemudian senantiasa kita berdoa kepada Allah agar kita bisa berbuat ikhlas. Lalu kalau <coughs> ada perkara yang membuat hati kita tidak ikhlas, maka segera minta ampun, mohon ampun kepada Allah. Dan kembali kembalikan perkara semuanya kepada Allah Subhanahuwataala. Semoga kita diberikan oleh Allah senantiasa untuk bisa ikhlas dalam beramal. Kalau tidak, semoga Allah memberikan maaf dan ampun kepada kita karena nafsu kita ini yang benar-benar amarotum besuk senantiasa mengajak kepada kejelekan Demikian kesimpulan dari kajian ini. Wallahu alam bisawab wa, ala ala wa, ala wa, wa, salam, wa ala warahmatullahi wabarakatuh.